חבל על הזמן. אהלן אחי, מה קורה? עשר, אחי, עשר. איפה אתה עכשיו? בסידני, יש פה בנות, כל אחת מאה. סבבה, אחי. ד"ש לחבר'ה. ביי, אחי.